І ми в самій середині цієї грандіозної катастрофи. Може, наша трагедія в несамостійності, сказав я, а в тій психології рівнин, про яку ви щойно говорили, зазираємо в чужий горщик і мерщі варимо і собі ту саму кашу, то веземо з Америки кукурудзу і картоплю, то беремо в німців плуга з полицею, то знову захоплюємося американською ідеєю механізації. Ленін ще тільки мріяв про сто тисяч тракторів, а Сталін не клепав їх ще більше і вирішив замінити тракторами людей. Професор націлився на мене вузлуватим указівним пальцем і вигукнув. Ага, от ви тракторист, досвідчений механізатор. А що ви можете сказати про нашу так звану механізацію? Я засміявся. Це механізація без запасних частин. Олексій Григорович підніс правицю, як Бог Саваоф загримів із свого кутка. І це ж не найбільше лихо, найбільше в тім, що завчастин бракує в головах усіх, хто взявся керувати нашою державою. От Кремля до стуконогам порушити, поруйнувати те, що складалося і творилося цілі тисячоліття – гріх непрощенний замінити селянську душу, таємничу пов'язану тисячами нитей із Землею і космосом, навіть найдосконалішою машиною, хіба це не безглуздя. Американці, які першими спробували це здійснити, перші її переконалися в безнадійності своєї ідеї. Вже не кажучи про примітивність машин, виявилася зовсім несподівана, абсолютно парадоксальна річ. Енергетична перевага найслабосилішої людини – над наймогутнішою машиною. Прості розрахунки переконують нас у цьому. При давніх способах обробітку землі, соха, кінь, чоловік, ми на одну затрачену калорію енергії одержували 20 калорій. Механізація дає нам співвідношення не один до 20, а один до двох. Тобто в 10 разів менший вихід продукції, але це в зерновому господарстві. У тваринництві на 10 затрачених калорій отримуємо тільки дві. Для одержання пляшки молока треба спалити пів пляшки нафти. У тепличному господарстві цифри вже зовсім катастрофічні. На 100 затрачених калорій тільки дві калорії продукції. Ось де ентропія. Ось де колапс. Коли вести господарство таким способом, то незабаром доведеться всі енергетичні запаси планети спрямувати на добування харчів. Але і це не допоможе, а тільки прискорить процес виснаження ґрунтів, поступового перетворення родючих земель на пустелі і на півпустелі, винищення лісів і пасовиськ, жахливе оголення всієї планети. За народною прикметою, не буде врожаю, коли соловейко співає на голі дерева. А коли вся земна куля стане голою, як шкільний глобус, в 11 столітті у нас було два неврожайних роки, в 16-му вже 11, у 18-му 12, у 18-му 34, в 19-му 39, у 20-му неврожай мало не щороку. 4 роки Першої світової, 4 роки нашої громадянської, 6 років Другої світової війни, тоді стільки ж років розрухи, а далі так звані несприятливі погодні умови. Занедбані люди, занедбаний народ, занедбана земля. В XVI столітті на десятину ґрунту треба було вивезти 20 возів гною, в XIX – 60, сьогодні вже треба всі 100, але ні коней, ні гною. Я ще з дитинства пам'ятаю лозунг «Кінь – куркульська тварина». Даючи професорові перепочинок, втрутився я. А раз так – знищити його як клас. Як подумати, то ми жили Самими лозунгами. Вони летіли на нас, мов каміння з велетенської катапульти, і ми думали лозунгами, діяли лозунгами, ставали, мов би, вже не людьми, а соціальними лозунгами. Треба було пройти війну, пережити все, що сталося зі мною по війні, щоб нарешті збагнути це, спам'ятатися. Якесь запаморочення, а все державний гіпноз. Професор знов побіг по кімнаті. Сарданапал і Валтасар. Поки гралися в лозунги і годували народ майбутнім хлібом, тричі прокляті нашими штатними агітаторами і пропагандистами прагматики західного світу думали про хліб насущний. Механізація сільського господарства принесла тільки частковий успіх і, власне, вичерпалася.